Харлан підштовхнув ліктем важіль, прискоривши рух капсули. Цифри на часометрі змінювалися дедалі швидше й швидше, аж поки злились у суцільну пляму. Посилене витрачання енергії могли помітити на енергопідстанції, однак Харлан сумнівався, щоб там це викликало підозру. Ніхто не чекав його біля входу у вічність, коли він повернувся разом із Нойс, і це вже було дев'ять десятих успіху. Тепер залишалось тільки заховати її у надійному місці. Харлан знову глянув на Нойс. «Вічні не все знають», – промовив він, вертаючись до перерваної розмови. «А я не вічна», – тихо сказала Нойс. «Я так мало знаю». У Харлана заколотало серце. «Досі не вважає себе вічною». Тарфінджі Фінджі казав... «Облишу все це», – подумки просив він себе. «Облиш, не копирсайся! Вона пішла за тобою. Вона всміхається тобі. Чого ти ще хочеш?» І все-таки він запитав. «Ти віриш у безсмертя вічних?» «Адже вони самі називають себе вічними, і усі кажуть, що вони безсмертні». Вона весело всміхнулася йому. «Однак це не так, правда ж? Отже, ти не віриш». «Після того, як я попрацювала у вічності, не вірю». «Безсмертні так не розмовляли б, і ще там були старі люди. Але ж тієї ночі ти казала, що я ніколи не помру?» Все ще всміхаючись, вона підсунулася ближче до нього. А я подумала, хто зна? А як ставляться часів'яни до того, щоб стати вічним? В харлоновому голосі пролунали напружені нотки. Усмішка її миттю згасла. Чи то здалось йому? чи і справді вона почервоніла. «Навіщо ти про це питаєш?» «Просто цікаво». «То все дурниці», – відповіла вона. «Не хочу й говорити про це». Нойс опустила голову і заходилася розглядати свої тендітні пальці з доглянутими нігтями, що тьмяно поблискували в матовому світлі капсули. В м'якому ультрафіолетовому промінні, що невидимо сіялося зі стін, вони раз по розміняли свій колір, залежно від того, під яким кутом Нойс повертала долоні. Нігті відсвічували різними барвами: від жовто-зеленої до яскраво-червоної. І здавалось, кожна з них відбиває настрій Нойс. Блакитний колір – покору, жовто-гарячий сміх, фіолетовий сум, шарлатовий пристрасть. "Для чого тобі потрібне було моє кохання?" – запитав Харлан. Вона зблідла, Відкинула назад волосся і глянула на нього серйозними очима. «Якщо ти хочеш знати, одна з причин – повір'я, що дівчина, яку покохає вічний, може стати безсмертною. А я не проти того, щоб жити вічно. Ти ж сказала, що не віриш у ці дурниці. А я й не вірю. Але чому б дівчині не спробувати свого щастя? Надто!» Він суворо й осудливо подивився на неї, шукаючи порятунку від болю та розчарування на неприступних висотах моралі свого рідного сторіччя. Надто що? Надто, коли мені самій того хотілося. Ти хотіла, щоб я покохав тебе? А то ж? Але чому саме я? Тому що ти мені сподобався. Ти був такий кумедний. Кумедний? Ну, дивний якщо це слово тобі більше вподоби, Ти з усієї сили намагався не дивитися на мене, а сам з мене очей не зводив. Ти намагався ненавидіти мене, але я бачила, що тебе вабить до мене, і мені стало тебе трохи шкода. Чого тобі стало шкода мене?» Карлан відчув, що червоніє. «Ти так страждав, так потерпав. А в коханні все просто. Треба тільки запитати дівчину». Це ж так легко бути невимушеним. Навіщо страждати?» Харлан похитав головою. «Ох і мораль у 482-му!» «Тільки запитати», – пробурмотів він. «Так просто? І нічого більше не треба?» «Ну, звичайно, треба ще й сподобатись дівчині, і вона відповість взаємністю. А чому ні, коли вона вільна? Це ж так просто?» Тепер настала черга Харланові опустити очі. А вже ж, усе дуже просто. Нічого непристойного, принаймні з погляду 482-го сторіччя. Хто у вічності мав про це знати краще за нього? Він був би несосвітенним дурним, якби почав допитуватися у Нойс про її колишні любовні інтрижки. Це однаково, що розпитувати дівчину зі свого рідного сторіччя, чи не траплялось їй обідати в присутності чоловіків, і як вона могла зважитися на таке. «А що ти думаєш про мене?» – сором'язливо запитав Харлан. «Ти дуже милий», – ніжно сказала вона. «От якби ще ти завжди був веселий, чому ти не всміхаєшся?» «Мені не смішно, Нойс». «Будь ласка, прошу тебе. Я хочу побачити, чи можуть твої губи розтягуватися. Ну, спробуємо». Вона притисла своїми пальцями куточки його уст і легенько розтягла їх. Він відсмикнув голову і не зміг утриматись від усмішки.